بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من ابواب رحمتك يا ارحم الرحيم توقي وا تكي اندلئ دراست زت التفسير الكريم تونا في الكاتك سوره النساء سوره النساء سوره بهاء ileteremka maka. Ikiwa sura hii imekuja kumfahamisha wanadamu kwamba kaumbwa kutokana na nafsi moja pale mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayuha nnas watu ni watu wa maka. ni kawaida katika Qur'ani inapokuja ayuha nnas inakusudia watu wa maka mara nyingi inakuwa kuwa hivyo na inapokuja ya ayuha alladhina amanu inakusudia watu wa Madina Hivyo Mwenyezi anasema subhanahu wa ta'ala enyi watu wa maka na wengine katika dunia itakuru rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wenu mumba wenu mlezi wenu ambaye amewaomba nyinyi kutokana na nafsi moja ya Adam. Wakhalaka khalaqa minha zawjaha nafsi ambayo ameiumbia mke wake Hawa kutokana na sehemu ya mwili wa Adam. Wabatha batha min huma akatawana akatawana kutokana na wili hawa baba na mama rijalan kathira wa wanaume wengi na ana wengi wengi kwayengi. Wattaqullaha wogopeni Mwenyezi Mungu ladhi tasaluu bihi wal arham. Mwenyezi Mungu ambaye nyinyi mnaukuwa mkiombaana kwa ajili ya Mwenyezi huyu huyo Pia wal arham wogopeni uzawa, muheshimu. Inna Allaha kana alaikum rakiba. kwani Mwenyezi alivyo kwenu mhafiz ni mlinzi wa atul yataama amwaalahum namna po alema yatima wakafikia utu uzima wapeni mali zao wala tatabaddalul khabitha bittayyib wala msibadilishe, musijibadishie kwa mkaapa vibo venu nyinyi mkalizoia nyinyi vizuri zao wala taakuloo amwaalahum ila amwaalikum wala lam mkazila mali zao pamoja na mali zenu innahu kana huuban kabira hakika ya tendo hilo li ni dhulma kubwa wa inkhiftuma la tukusitu fil na kama mta na hofu ya kutotenda haki katika haki za mayatima fankihu mataaba lakum minan nisa. Basi waweni wengine wa, wa, wa, wa wengine ambao mtakupendezeni katika wanawake kusema hivi hapa Mwenyezi ni kwa ajili ya Waarabu walivyokuwa na tabia yao walikuwa na tabia ya kuwa mtu akafa mtoto akaachwa mahali na wazazi wake mwanamke basi huwa hawa kwa tayari kumruhusu kuepukana nae akawa na mtu mwingine kwa kuogopea kwamba huyo ndiyo ndiye atakayechukua mali ya mtoto huyo kwa hivyo walikuwa wanamzuia mtoto huyo asiolewe kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia wa dunya tama amwaluhum wa la tatabaddal alkhabeethu bittayyib wa la ila amwalikum innahu kana huban kabeera na kama mutashindu kufanya hivyo fa in khiftum alla taqsatum kawqabea kwamba hamtaweza kutenda haki kwa lindia mali za mayatima fankuhuma tuaba lakum basii waeni wanawake wengine walokuwa takupendezeni minanisaa katika wanawake wasiokuwa mayatima mlango uko wazi mathna kuanzia wawili wa, thulatha, wa tatu na tatu mpaka wanne fa inafehtum lakini kama mtogopea alla tadilu kwamba kuwa kuadili kwa, kwa, kwa wake wawili au watatu au wanne fawahida basi toshekene na huyo mmoja si lazima zaidi ya wake wawili wakati huna uwezo wa kuwatunza si lazima kuwa wanawake zaidi ya mmoja ikiwa huna uwezo wa kuwatunza kwa tema kwa, kwa kipato au kwa tabia zako mbaya fa in lako lakum man min nafsa na kama wanawake mlioa wakawa na kipato wakakupeni choote katika mali zao kwa uradhi wa nafsi zao fakuluu Hani amaria. basi kuleni kwa furaha na kumporae mwenye kukupa kula mali hiyo aliokupa mke wako kwa ndiye ya kufurahi kwa furaha kabisa na kumfurahisha na yeye siwa yake alafu mfanyekero wala tuutusfahaa amwa dakum wala msiwape wajinga mali zenu mlizopewa dhamana mwinzungu ase amwa dakum ili lakini kasema mwinzungu amwa kwa sababu nyinyi ndio dhamana Malilati ambazo latiyambazo jaalallah lakum qiyama amekupeni Mwenyezi nyinyi usimamizi warzukuhum fiha lakini mwape matumizi katika mali hizo waksuhum wafisheni Wakulu lahum qawlan ma'rufa na wanbiini kuweni mkisema nao maneno mazuri ya kufurahisha wabtalu yatama wafanyeni mtihani ya kuweza kutunza mali mayatima kabla ya kuapa mali zao hata اذا balaghun nikahum mpaka pifika bale fainanastum minuhum rushda kama mtabaini kwamba kutokana na wao ushapatikana urevu uongofu waweza kutunza mali na na matumizi yake na muhimu wake fa da ilaihim amwalahum basi wapeni wenyewe mali zao wala takuluha israfa na wala msizile mali za mayatima kwa fujo wa bidara na kukimbilia ayakabaru asijakao wakubwa kazidai wamkan Wamankana ghaniyan na atakayekuwa na ukipata kumtosha yeye mwenyewe kutoka na matumizi yake fali yasta'fif basbora aache kabisa kujihusisha na mali ya yatima Wamankana kan faqiran alaikuana mjasikini fali aqul bil ma'ruf na, maskini, falia marubu, na katika mali ya yatima lakini kwa njia ya wema kwa kuitumikia kuifanyia kazi au kila anachokila kutoka yatima ana kipata kama ni ujira wa kazi anazofanya za kuitunza na kuimarisha hiyo mali ya yatima fa iza lafatum amwalahum na wakati mnapowapa hawa mayatima mali zao fa ashidu alaihim shahidisheni billahi hasiba na anatosha mwenyezi Mungu wa msimamizi Mwenyezi ni msimamizi mkubwa ni mshahidi mkubwa wa namna mayatima wao wenyewe kwanza kutoka nafsi zao lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal wanaume wanafungwa na lustahiki katika mirathi ndani ya zile mali walizoziacha wazazi wawili wala na jamaa za karibu walinisaa nasibum na wanawake nao wanafungulao mima taraka alwalidani wal aqrabuna katika nusu yata marehemu wazazi wao na jamaa za karibu mimma kalla min huwa wa iwe ni kidogo mali yenyewe iliyoachwa na marehemu au nyingi kila mmoja atapata fungu lake kulingana na mali ilivyo nasiba mafruḍa ugawaji huo ni ugawaji wa fungu lililoridhishwa na Mwenyezi ni mgawanyo Wafungo aliofaradhiwa wa na kuadiriwa na Mwenyezi Mungu. Wa idha hadara alqismata ululqurba walyatama walmasaakin farzuqohum minhu. Wendapo akahuduria kigawanyo cha mirathi jamaa wa karibu ambao hawana haki ya mirathi na mayatima na maskini basi wagaweni chochote kutokana na hiyo mirathi yetu wamegeni chochote mwapi japo kuwa fungu maalumu katika hiyo mirathi yenu waqulu lahum marufa, na wambieni naambieni maneno mazuri msiwaboje moyo wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhuriyatan na waogope watu ambao wanatarajiwa kuacha nyuma yao watoto dhaifu wazazi wasia wa wazazi kiume au kike walikokiwa wa, kipato, kikubwa au kipato cha kawaida waache kutumia kila walichonacho wakati ikafikia mpaka wakati wanapokuwa hawakuacha chochote cha kumsaidia yatima wake na waogope haufu walehim na waogopee juu ya watoto hao dhaifu kuachia unyonge wa kuwakosa wazazi na kukosa chochote cha, cha kuwasaidia maisha bali ataqullah kwa hivyo basi ni muogope Mwenyezi Mungu hawazazi waliyapoulu kaula sadida na wao wakisema maneno mazuri maneno ya busara maneno ya kuwapa moyo imani na utulivu na matumaini tofauti na watu wengine wanosema ah hawa watoto hawa mimi nimekuja duniani sikurisi na wao nataka niwaache hivyo hivyo watachuma wenyewe Maadamu mzangu kujalia kuwa na chochote basi waekee watoto wako chochote ili wa ukiondoka wajiliwaze upate kujiliwaza Innal ladhina yakuluna mawala al-yatama dhulma hakika ya watu ambao wanatabia kula mali za mayatima kwa fujo kwa maonevo inma yakuluna fi abbutunihi anara hakika wanachokila matumboni mwao na moto na sayasuluna na wataingia moto mkali Yusikumullahu fi awladikum Anakuhiiyani Mwenyezi Mungu kusu watoto wenu Watoto wenu mnapokufa mkaacha watoto wa kiume na wa kike lidhakar mithlu hadhil Mtoto wa kiume apate mafungu mara mbili ya moja ya mwanamke Kama mtu kaacha mali kaacha na watoto wa kike wawili na mtoto wa kiume mali itagawiwa mafungu manne Watoto wa kike kila mmoja atapata fungu moja na mtoto wake mtapata mawili. Ndiyo maana ya alizakari mfano wa hapo Na huo ndio utaratibu kama utakapo watoto. Wakiwa wengi wakiwa wachache utaratibu wa magawaji ya ya watoto wa kiume na kike ni utaratibu huo. Fa in na nisa na ndapo akawa warithi wa watoto wake watupu au katanaini zaidi ya wawili kwanza aina kuongezeka falahunna hulutha maataraka watoto wakike hawarithi mirathi yote watachukuwa thuluthi mbili za ili achokiyacha marehemu moja mbili juu ya tatu ya mali alliohacha marehemu wa inkanat wahidatana ikiwa ni mwanamke mmoja tu peke yake falahanisu yeehurithi nusu wali abawaihi likulli waidi minhuma sulusu na wazazi watakukua mrithi mtoto basi kila mmoja kati ya baba na mama anapata moja juu ya sita mimba aliyoteraka kutoka na mtoto wao inkana lahu waladu. Ikiwa mtoto pamoja na wazazi ameacha mtoto ya kulu lahu waladu, ikiwa mtoto kafa kaacha wazazi tu kwa yeye hu aba abawahu ikawarithi wake ni baba na mama basi. Fale umhi thuluthi basi mama atapata moja juu ya tatu ya mali yote ya marehemu na ileyo atamaliza baba. Fainkana la kana lahu wa yathu wa tun fali marehemu ameacha ndugu basi mama atapata moja juu ya sita mimbaadi wasiatin baada ya kutekeleza mausio yake yusu bija ataka kuwa ameyausia au denin au baada kulipa deni ikiwa ameacha deni. Abaukum wa abuna ma baba zenu Mama mazenu na watoto wenu la tadrun ayyuhuma aqrab lakum nafaa hamjui nyinyi yupi kati ya wao atakayakuwa na manufaa karibu kwenu fariidatan min allah wa anmpangilewa munzimgu Allaha kana aliman hakima, haki ka munzimgu ni nimjuzi na manya hikma. walakum nisfu ma taraka na nini waume itakapokuwa amekufa mke napata nusu ya alichokia chamake illa kiwa mke wamke cha mtoto pa ikana laho lakini kiwa wake wameacha mtoto rubo yeye mtapata moja juu ya nne mimma tarakna mimbadi baadi wasiyatin yusina biha aulaini kutokana kila alichokia mke baada ya kutekeleza mausio yake aliyohosia Audeni haleluya sha Wala hunna rubu mimma na wake na wao stahi kupata robo moja juu ya nne ya kile chokia chanyao waume me akifa mtu akaacha mke au wake basi mke huyo au wake hao watapata robo ikiwa akaacha mke na mtoto au wake na mtoto mtoto wa marehemu illa yakul lahum lakum wadad Fa in kana ikiwa mna mtoto falahu thumunu. kama hamna mtoto mke atapata robo na mtoto mke atapata thumunu moja ya nane mima ataraktum katika kila mlitokiacha wasi wa wasiyatin tusuna biha au daini. baada ya kutekeleza maagizo walihusia wake zenu au madeni aliyaoacha wa wa in kana rajulun yurathu kelele Naikiwa mtu au mwanaume au mwanamke anarithiwa hana mrithi wa kunza au kwa ndugu awe mraatu mwanaume au mwanamke wala hu akhun lakini akawa na ndugu wa mama mmoja au uhtun au wa kiume au wa kike wa kulli wahidatin minhumas suluth mmoja katika ndugu wa mama mmoja Aywa, ni umke kwa mume, pata moja juu ya sita ya mali aliyoacha ndugu yake fa inkanu akthara min dhalika na ikiwa ndugu wa mama moja ni zaidi ya hao wawili fahum sharaka fi thulathi bas watashirikiana kugawana moja juu ya tatu ya mali yote aliyoacha marehemu ndugu yao hii ni mirathi ya ndugu wa mama moja mimbaadi wasiyatin baada ya kutekeleza maagizo aliyoagiza marehemu yusii biha al-yajiza aw dayn aw den khayr mada'il isau kuadeni ya warithi wasiyatan min Allah hayo ni maagizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu wallahu alimun halimun Mwenyezi ni mjuzi na mpole tilka Allah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu waman yuti'i Allah wa rasulahu nataka imti Mwenyezi na mtume wake yudkhiluhujannatin tajri min tahtiha alanhār yasmūna fīhā mu'ngizun fī bustānin anbatiw na namrijamito khālidīna fīhā dhālika alfavz al'azīm wa tabakī mālayluhum katika mahala mahālla pastariha kudūmu nahūkun dakufanīkū wakubwā hūkun dakufuzū kukubwa wa man ya'sil lāha wa rasūlahun yayat na nabīyaka wa yatāddahu hududahu akay mipaka yake mazimū yodkhiluhun naran khalidan fiha nizamata muangiza matoni moto ambao watabaki mileno nyama Walahu wala adhabun muhiin na ye atathibitikiwa na adhabu inadharulisha wallati yaatin alfahisha na wanawake wanaoleta kitendo kiovu cha zinaa minisai kum katika wake zenu fastashidu alaihin arba'atan minkum kwanza ni lazima pa mshuhudishe juu ya tendo lao hiloovu mshuhudishe watu wanne miongoni mwenu wa adlifu watu wa miongoni mwenu wa wakashuhudia Famsiku hunna fil basi wafsikha hawa maovu waliofanya maasi hayo wafungeni katika majumba hata yatawafau hunnal mautii hii ile ndiyo hukumu ya kwanza ya mzinzi mwanamke au mwanamume akiwa amefanya tendo la zina hukumu yake ni kufungwa mpaka akafa hapo mwanzo halapo kjadukatibishwa kwa katika sharia kwa ya Mtume wetu Muhammad sallallahu kwa wasallam kuamzinzi ikiwa ushahidi wake kwa mashahidi wanne basi nikupigwa mawe ikiwa mzinzi amepelekusha kupata heshima ya kuolewa au kuoa na ikiwa ni mtu ambaye ni bikira kafanya zinaa, wanaume au mwanamke ambaye hajapata hukuo wala kuolewa basi mabakora mia sasa hii ya kwanza ni hii fa enta kishuhudia wale mashahidi wanne fa amsikuhunna fi albuyuti wa makosa hayo, hayun katika majumba hata yatamfauna almawtu mpaka wafwe au ya Allahu allah lahu nasbila au munzingo afanye njia ya kuweza kuachilika na njia iliyopatikana ni hiyo ya kutolewa hukumu ya kupigwa mawe au bakora wallazani atiyaniha na watu wawili wanaume wawili wanaoleta kitendo kiovu cha liwati faadhu huma wafanyeni makero hao waudhi mwapigi kuma bakora, matusin, kwa bakora matusi kuadhalilisha kila aina ya idhalali afanyieni fa in ikiwa takoma waslaha na wakatengenea fa ridhu basi wachilie Inna Allaha kana tawwaba rahima Mwenyezi alivyo ni mwenye kupokea tauba ni mwenye kupokea ni mwenye kwa rehema yake Mwenyezi Mungu anatubainishia sharti ya kupokelewa tauba katika ya hii ya 17 asa Mwenyezi Mungu inma ala Allah Hakika tauba inakubaliwa kwa mwenyezingu Mungu lilladhina ya amaluna su'a ni kwa wale waliofanya maovu bijahala tukukujua thuma ya min qarib kisha wakatubia haraka Faulaika yatubu Allahu alayhim hawa anapokea tauba Mwenyezi Mungu Wakana allahu kana Allah aliman hakima walisat tawbatu hayakuwa tauba ikukubaliwa lilldina yaamaluna sayat kwa wale wanaofanya maovu hata idha hadara ahadhumul maudu. mpaka wash mmoja wapo karibu ya kufa tena kala akasema inni tubtu lana. mimi leo nimetubia wala alladheena yamtutuna wahum kufaru wala sita wa kukubaliwa kwa wale qawli allati kufa wanakufa hali ya kuwa makafiri ulaika ashabu atadna lahum adhaban alima ulaika watu ha lahum adhaban alima tumeshaandaa adhabu inayoma ya ayuha alladhina amanu enye ambao wamwamini mwenyezi Mungu la yahillu lakum antarithu nisa nisaa karha si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa nguvu hii aya inakataza ule mtindo waliokuwa nayo wa Arabu wa zamani kwamba mtu akifeliwa na mume basi mke yule achukuliwa na mrithi wa marehemu kwa nguvu akitaka asitake hata mwanawe amoa mtukwa mke wa babake mtu. kwa hiyo Mwenyezi Mungu mbali tabia hiyo ya kidhalimu ya kishenzi kwa kusema kwamba si halali kwenu kuarithiwa na wake kwa nguvu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dima ataitumhun kwa kuwa walipokatazwa hivyo waligeuza wakawa wanatoza mali akawa ya akitaka kuolewa basi hajigombowe kwa mali kwa hiyo mwezingo anasema wala ta'dhuluhunna wala si halali kuazuia kuolewa litadhhabu bi ba'dima Ili mpati nafasi ya kuchukua nyinyi baadhi ya ile mali mule Ila illa an yaatina يسقوا وتتقوقع النساء وجميعهم يملت قدندة تاع عتشف بالمعروف فإن كرهتموهن فتمتعوا أن تكرهوا شيئا وهو الله فيه خيرا كثيرا عسى أن تكرهوا شيئا وما كلتك جاب جعل الله في كفانا من زنگو الجبهه اللي مدشوكيا خيرا كثيرا خيرين كثيرين اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك متبعين ولكتابك الحبيب متبعين وعلى طاعتك متبعين ربنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم